În alta societate, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. În distribuție, Ion Caramitru, Gina Patrici, George Constantin, Cella Dima, Mirce Arbulescu, Mihai Fotino, Alfred Demetriu, Mirela Gorea Regie artistică Dan Cuicană Domnule Giole, care... Bine v-am găsit, doamnă Sper că ai călătorit bine Destul de bine Mă bucur că ați venit să mă așteptați, Așa cum de fapt mi-ați promis în scrisoare Da, ca să te scutești de timpul pe care l-ai fi pierdut În căutarea drăzei mele din Warley Oraș constituit dintr-un labirint de străzi da. Ca mai toate orașele din această regiune a Angliei Vă mulțumesc pentru amabilitate, doamnă Da, să luăm un taxi Până la locuința mea din strada Vulturilor Unde vei fi găzduit. Da, foarte bine Am să spun Doamne Lenta, dacă vrei. Da, da, mai curând ce aș spune Joe. Mie poți să-mi spui Joe. Perfect, Joe. Bine, Joe. Hai, taxi! Taxi! Taxi! E liber? Da, poftiți. Să urcăm. Da, în strada vânturilor, te rog. Da, doamnă. În taxi ajunge mai repede acasă Joe. În orășelul meu, natal, daftă, n-a făcut cale lungă până aici. Ești obosit? Ah, nu, nu, mai mult pic Ce mai face Emily, prietena mea? Mătușa Emily e bine sănătoasă și se trimite multe complimente. Ah, mulțumesc, mulțumesc. Ea mi-a scris să te găzduiesc și să-ți port de grijă. Hm. <laughs> vezi, vezi, strada aceasta înclinată duce spre casa noastră. Este strada Saint Clair. Noi stăm sus Așa se spune în enoarele Sus, cu literă mare Da, pare un cartier frumos Cu casă și-l vedem bine între timp. Da, este un cartier tare plăcut și liniștit E plin de verdeață. Da, dar iată că am ajuns Oprește-te, rog, domnule Poftim banii Vă mulțumesc Bună ziua, Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Pe aici Casa frumoasă aveți? Da, da, da. Aveți și grădină și garaj? Soțul <gătă> meu se recăși păstrează acolo toate vechiturile. Iar trebuie să-l mai reparăm puțin. De la moartea fiului nostru, Morris, am renunțat la mașina. Cum așa? A murit în războiul dus împotriva hitleriștilor. Se înrolase în, în aviație, pilot. A căzut în timpul unui raid aviatic. Abia împlinise... 21 de ani ai, Intră, Joe Și simte-te ca acasă Ia, Mulțumesc Camera în care vei locui e la etaj În stânga scării La dreapta e baia ah, Să nu ui, Joe Iată cheile pe care trebuie să ți le dau De la ușa de la intrare De la cameră, dulap și birou Luăm cafeaua imediat Sau poate vrei un Nu Mulțumesc, o cafea Fă-te comod, Joe. Noi n-am mai avut niciun locatar până acum, soțul meu este profesor de limba engleză la o școală, aici la apropiere, câștigă puțin, iar cheltuielile sunt destul de numeroase pentru a le putea acoperi. Apoi și insistențele mătușitale tale ne-au convins că ar fi bine să te găzduim la noi. În tinerețe și eu am locuit la diverse gazde da? e, Dacă ai să te simți vreodată prea singur Printre străini, într-o locuință nouă <gânt> <gânt> Se întâmplă da. Vei fi oricând binevenit aici, în salon Să stăm de vorbă Mulțumesc, mulțumesc E prima dată când pleci de acasă, nu? Vreau să spun, în afară de anii, petrecuți în armată Da și nu După ce părinții mei au pierit în timpul războiului în urma unui bombardament, am locuit la Mătușeimirii. Ah, da. Și orașul Dafton, cum e? Ah, e plin de uzine, câteva școli, un monument al eroilor și un râu care schimbă culoarea în fiecare zi. Un cinematograf și 14 Crăciun. <laughs> Asta e cam tot ce se poate spune despre Dafton. Dar, cum nu aveți niciun teatru? Teatru. Când vreau să văd o piesă, mă duceam la Manchester. La Dafton mor de plictiseală. Aici la Oalei avem un teatru mic, însă foarte bun Da, foarte bun Are un nume cam bizar Tespieni de Oalei Denumirea vede de la Tespis Tragic grec din antichitate Actorii sunt artiști amatori din oraș Nu prea bărbați Vreau să spun actori Dacă ai velități de actor Au să te coopteze în colectivul lor Poate nu este un oraș mort iar consilierilor notabilităților Și tuturor celor pe care noi i puteam suferi Le-am zis mămâi Charles Lafford Cel mai bun prieten al meu din Dafton Îmi spunea adesea Dafton, nu lasă te ucide, Joe Placă, până nu ajungi și tu în mămâie Da ne se plece la Warley, Joe Ai să scap de mămâie de toate cadavrele astea ambulante Care au parvenit prin sudoarea muncii Celor exploatați de ei Simțeam că mă sufoc dacă mai stăteam mult acolo am căutat un post prin mica publicitate Și iată-mă aici unde voi lucra Ca funcționar la primăria din Orly Și poate actor în timpul liber Da Mi-ar face plăcere Am să-ți fac cunoștință cu cei din trupă Mulțumesc, John. Acum trebuie să vină și soțul meu de la școală Am asistat la spectacolul vostru din această seară. Vreau să-l prezint pe Joe Hampton, nepotul unei vechi prietene din data. Ah. El ar fi dispus să facă parte din echipa voastră de teatru. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Hei, Joe! Eu sunt Bob, soțul tinerii doamne Eva. Mă bucur. Jășteau? Am făcut-o și pe asta mai demult, dar prea puțin în școală. Nu vreau avut timp pentru așa ceva. Serviciul războiul? A, la... Ai făcut război? Da, la aviație. Ai un profil drăguț și o statură impunătoare, George. <laughs> Mulțumesc, Eva. <laughs> și o voce caldă, profundă. E timpul să avem și noi un june prim Bob, soțul meu, joacă toate rolurile de tineri îndrăgostiți. Când am intrat în teatru de amator Speram să am parteneri mai drăguți decât el Da, da, da, da. da are dreptate, Vă Va... Ducem lipsă de tineri actori da. Să-l prezentăm pe Joe, regizorul vostru, Rani! Oh, Eu am să-i fac cunoștință lui Joe Cu câteva fete drăguțe ah, ah, ah, Sunt de acord, aia. sunt de acord Uite -a și a apărut una din ele hmm? E Susan, Susan ah. Brown Susan? Oh, o, Susan? <răția> Mor de gelozie, te-ai și amorezat de păpușica asta ah, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu <răția> mie, mie mi se pare cam nesărată Ei, nu poți să spui așa ceva, <răția> bă Nu, no, Joe are gust, știe ce vrea Susan e frumoasă, da, da, cu adevărat frumoasă și proaspătă ca un trandafir <ring> cum să nu fie așa cu un tată bogat? Să-i-l prezentăm pe Joe A, <răția> da, <răția> da Joe, după cum văd eu, Susan, ți-a căzut cu tronc ah, Ce folos, ha? O fi având ea pe cineva, nu? Ah, nu, nu, nu e logodită Dar vorbește cu Jack wells un atât de ban gata, înalt și cu cucerit dar Să știți, admirația mea față de Susan Brown Este... e pur estetică S -s, Uite oh. că vine spre noi Susan, ți-l prezint pe Joe Lampton Din Dafton A asistat la spectacolul nostru și a plăcut foarte mult uh, Mai ales interpreta principală Se putea altfel De fapt, de fapt, joc destul de prost Nu, no, dacă aș fi știut, ți-ați fi adus flori a, Dacă ai fi știut, uh. ce? Dacă ai fi știut că ești așa frumoasă, oh, hmm. cred că exagerezi. Să-ți dăm ceva? Mi-ar face plăcere, dar sunt așteptată la cină cu Jack. Ah. <laughs> Vorbeam de Jack și te ca și-a apărut. Bună seara la toată lumea. Jack, să-ți prezint seara. un viitor actor al Teatrului Ion de Amator. Mm. Joe Lampton din Dafton. Na, îmi pare bine. Nu mai puțin mie. Cred că aveți ceva comun. Amândoi ați fost aviator brav și îndrăznesne, așa? Îmi pare bine că s-a terminat războiul împotriva hitleriștilor. Să zbori e o plăcere, dar să nu fi ținta vreunei artilerii inamice. Adevărat, plăcerea de a zbora mi-a trecut și mie în cele din urmă. Ei, ce fel de tineri sunteți? Ce-a fost, a fost, a trecut? Jack, vi să bea un pahar cu noi? Îmi pare rău, Eva, dar știi de mult ține la punctualitate Papa Brown. Cu altă ocazie o să fiu încântat Hai, Susan Să mergem, Jack Data viitoare n-am să uit florile fim ce, ce flori? Îți mulțumesc! La revedere! Cu bine wow. Ești foarte, foarte direct, Joe Așa sunt eu Lui Jack nu i-a plăcut chestia cu florile, să știi Părea gelos Dar nu l-a godit cu ea, Nu Dar se cunosc de mult Din frage de copilărie Mă rog N-are decât Ei, John, să am dat un rol superb, divin. de avea de muncit. Trebuie să muncești, nu glumă. Fizicul te ajută, dar nu-i destul. Meștreșugul actorii este acela de a ști cum să dai replica, cum să-ți susții partitura, cum să te miști în scenă. Trebuie să treci cu adevărat ceea ce spui, să câștigi atenția publicului spectator care te va răsplăti cu aplauze pentru reușita realizării tale actoricești. Dar ce ce este, Eva? Îl prea tare pe Joe, el a venit aici din amuzament Joe ți-o prezint pe Alice, Alice Aesgill, E o fată fermecătoare și ea face parte din trupa noastră de teatru Nu Sunt inventat. Că te din pateta. Ei, O să avem mult de lucru la piesa asta O să mai fac și unele tăituri în text ca să-i ca să dau ritm Ai grijă Joe, Ronnie Smith, marele nostru regizor Are o adevărată pasiune să farfece textul înainte de a-l pune în scenă Dacă nu ești atent, nu o să-ți mai rămână nimic din rol se crede Orson Welles. Oh, nu fii răutăcioasă, Eva. <laughs> Deocamdată asta a fost Joe. Urmează acum să mai aprofundezi și intențiile scenografice ale autorului. Vă las, copiii, la, la revedere. Mulțumesc și la revedere. La revedere. Fetelor, beți-o cafea? Nu, no, eu trebuie să mă întâlnesc cu Bob. Vă las. Bye. Bye, bye. Bye. bye. bye. bye. Joe. Ah, Joe. Nu te suferi dacă zic așa, nu? Nu, no, de ce? jo, Joe? Jo. Ai putea să mă oferi o bere? La Clarence? Nu, nu, nu, e un local prea aglomerat. Atunci unde Ellis? Saint Clair. Saint Clair? Da. Acolo e mai plăcut și mai in. Bun, Să mergem. Mașina e parcată vis a -vis. Știi să conduci? Ei, oricât de curios s-ar părea, da, știu stai, să conduci. Stai, dar nu fi așa de susceptiv. Nu nu, nu, nu, nu sunt. ba ești, dar eu mă gândeam că ți-ar face plăcere să conduci. Majoritatea bărbaților refuză ideea ca mașina să fie condusă de femeie. Dar ce mă privește, trebuie să spun că șofez mizerabil. Poftim cheiile. <hă>, mulțumesc. Nu știi cum arată cu asta. Nu. Ca un gang. <laughs> nu, nu mai spune. <laughs> <laughs> nu, dar să iau-te, iau-te, rog, la dreapta. E bine. Ne profi de jos sau de Sinclair? Da, asta e drumul care duce spre locuința mea. A, stai pe aici? Da, pe Strada Vulturilor. Stau un gaz de la familia Thompson. Ah, da, Eu locuiesc în apropiere, pe Strada Lions. Acum trecem pe bulevardul Flopilor, unde locuiește Susan Brown. A. Colega noastră în ale actorii. ți-a prezentat-o, Eva. Da, da, văd că te ai informat. Da, așa suntem noi femeile Mai vorbim de una de altă Păi, cred că am ajuns Da, da O să intram, Alice ah. Bună seara Bună seara, doamnă Ischiel Bună seara, cu ce vă putem servi? dă de o bere da. asta e berea adevărată. Da, sure. e o băutură foarte plăcută. O bere pe cinste, doamnă. Vă rog, Ofiți. Să suntem aici, Da, e un colcișor eh? plăcut, liniștit. Eh, da. Joe, poate vom juca într-o piesă împreună. Așa că e bine să ne cunoaștem mai de aproape. Am impresia că tu de un... un complex de inferioritate. Ah. No, eu sunt dintr-o familie simplă. Da, că nu am avut nici o zine, nici manufacturi. lasă nu înseamnă că nu am citit nimic și că nu știu să conduc o mașină. Da, George, da, George, că cui îi pasă de toate astea? Mie nu, familiei Thompson nu, Evei nu, așa că... Sau Eva îi revine? Ah, Eva e o cochetă născută și nu o să se schimbe niciodată. Nu m-ar mirai deloc dacă aș afla că-i popestește-o lui Bob toate, toate iurelile astea Amândoi sunt reci ca niște reptile Dar tu nu în serios Depinde de ceea ce înțelegi prin serios Același lucru ca și tine An, Nu, nu, nu e nici o mă amuză Dar m-am nemulțumit aroganța lui Jack Wells, prietenul Susani ah, Jack pleacă curând la Universitatea din Cambridge Tatăl lui are un cartel de tine, o fabrică de plastice, o tăbăcărie, o secție de confecționat, caroserii, da, o spălătorie și o tipografie. Da. Pe lângă Ford Lines sau Unlever este un cartel mic de prosper. Și de altfel, acesta nu e motiv pentru care trebuie să fii supărat. El are un aer de eroganță și simț de proprietate asupra Suzani, dar nu e cazul să te îngrijorezi. Oameni ca el iau tot ce e mai bun printr-un fel de drept ce și-l atribuie. Jack se duce la Cambridge ca să învețe să gândească. Cine vrea să conducă un cartel, nu are nevoie să se specializeze într-o anumită ramură. Trebuie să aibă o viziune generală. Dacă te pierzi prea mult în amănunte nu poți cuprinde întregul. Salariații fac să meargă toate, indiferent cine conduce întreprinderea. Necesar e ca Jack să-și facă relații utile cu oameni din lumea bună, să învețe să se descurce în afaceri. Am să suflu, fata. Am să-i suflu, cu toți banii lui, cu toți. N-are să-mi stea în cale, să știi. Ce pornit ești. Așa e, ai dreptate. Suzan nu-i logodită cu el. Tu de ce nu-i telefonezi, Feti? Să-i la o plimbare cu tine în parc, în oraș, undeva. A, Uite că nu, nu m-am gândit la varianta asta. tu, loc să acționezi, stai cu minile în sân. Sau crezi că gec superior? Nu, nu, nu, nu. Oricum nu are mai importanță. Vreau să spun dacă mi-ar fi sau nu superior în moment ce ea nu-l preferă. Eu simt că nu-l place. Aha. S-au pășinit să-l aibă în preajma, asta e tot. Să deci nu cred că sunt un moralist, dar cred că eu aș putea să iau locul. Nu, tu ești tânăr și foarte lipsit de experiență. Dar dacă asta e ce simți în legătură cu Susan, intuitiv și nemijlocit, atunci probabil că așa e. Nu-mi plac jumătățile de măsură. Acum să plătesc... Nu, nu, nu. stai, fac eu ce este. Da? ce? Cum adică? Ramban? Ai, fără discuții. Întotdeauna plătesc partea mea. Am învățat asta de mult pe când eram într-o trupă de actori profesioniști. Dar eu nu sunt actor, eu sunt un simplu funcționar. Lasă, nu-mi pasă! Eu sunt independent. Pot să-mi permit să plătesc, ai înțeles? Da. Vrei niște cartofi, pai? Vreau. Dar să fie bine sărați. Da, și mie îmi plac sărați. <laughs> Merg cu bere. Da, e adevărat sunt delicioși. să spun ceva, Alice. Îmi place. Cu tine pot să discut deschis uh, Pot să spun un, O grămadă de lucruri Și tu îmi place Da? Pentru că avea 18 ani Știi? ¿sí? <laughs> <laughs> Brown? Da? Aici, Joe Lampton A, ah, Susan la aparat Hello, Susan uh, Să telefonez de la birou Că să te invit la un spectacol de balet Care va avea loc sâmbătă seara uh. M-am gândit că poate ai vrea să-l vezi uh, Sâmbătă Da, sâmbătă da. Mi-ar face plăcere, Joe Dar stai, stai, stai puțin să mă gândesc, Joe <laughs> Sunt săpăcită mai luat prin surprindere, abia am sosit din oraș Dar trebuie, trebuie să mă uit în agenda să văd dacă sâmbătă am vreun program, da? Un menange job. asta e acum, își notează, are program încărcat Joe, Sâmbătă seară, sunt liberă Oh, splendid! Am să vin să te iau la șase și un sfert, Se poate? Nu, nu, nu, ne întâlnim la teatru, da? Atunci la șapte fără un sfert Da, bine, mulțumesc, trebuie să te las, vine mama La revedere La revedere Întâi ce s fi de maică? Probabil că părinții ei știu că numai Jack este cel care o invită în oraș Mă rog, eu nu sunt destul de onorabil să fiu primit la ea acasă, cum mi se primi Jack Ah, ce ai cu cineva Ce-ți pasă, Mai bine ai sta la birou și ți-ai terminat lucrările Junox Ox, tânăra noastră colegă de la sexa sanitară, a venit te vadă Ce zici? Hello, Jun. Hello, Joe Ceamabilă, June? E o plăcere pentru mine June, atunci ești din zi în zi îmi pare bine că nu lucrezi cu noi la secția financiară De ce? Fiindcă aș sta și m-aș uita toată ziua la tine N-aș mai face nimic Da? Și tu florezi cu alta Asta, pentru că tu nu vrei să te măriți cu mine De ce parcă m-ai cerut de soție? Dragă, dar aș spune chiar cea mai dragă domnișoară Giun Îți ofer mâna și inima mea Da'l încolo Giun, nu te lua după el Nu, nu, nu, am auzit că se duce prin localul În compania unei femei măritate Mult mai vârstnică decât el ce tu spui? Da, numele doamnei începe cu ei Ce prostii Doamne, ei m-a condus cu mașina acasă și am vorbit despre teatrul nostru de amatori. Relațiile noastre sunt... sunt da, da, înțeleg, înțeleg, Joe înțeleg. Ești groaznic, Teddy, n-am să mai vorbesc cu tine niciodată Ai niște purtări? Joe e un băiat delicat, un gentleman Nu te bizui prea mult pe aparențe, Joe Deși ferme că tu are Joe Și tu, Joe, dar trebuie să plec, vă las ah. bă, Joe ai mare succes la femei, așa. Da, uite, stau la coadă numai ca să nu, no, Da, no, pe gunță, să nu, e prea puștoaică. Dar pentru doamna ei, ei pentru ea, te invidiez cu adevărat. Mai de ce să mă invidiez. E o femeie grozavă. E într-adevăr o femeie bine, dar nu m-am gândit niciodată la altceva. Ha? Să te cred? Alice are 34 de ani și e căsătorită de 10 ani cu un fabricant foarte bogat. Da? Mm -hmm. Pare foarte bine. Mm -hmm. Dar, hai, să-l lăsăm vorba, mai avem și de lucru pe din. Nu i așa? Da, da avem. Da, da. În seara aceasta, dragii mei, vreau, vreau să stabilim vreau. mișcarea scenică. Își par să mai continuăm cu aprofundarea textului. Scenele voastre, Joe și Alice, da. au început să se contureze bine. Da. Prevăd însă greutăți în gestică. Ești încă foarte stângați, <fie> Joe. Ei, Ce se da. Sper că după mai multe repetiții să intri mai bine la Roni. Roni, dar mai avem destul timp la premieră. Eu am să mă străduiesc să fie totul bine. De. Seara. Bună, Seara. George e, Prieten, dați-mi nevasta Elis, închipuiți-vă, și-a stricat fiatul Și-a venit să iau acasă cu mașina mea <gătări> Da, ai venit prea devreme, George Da? Uh, Ți-l prezint pe Joe, Lampton Da, îmi pare bine E junele meu prim da, Adică vreau să spun, îmi pare rău, v-am deranjat? Nu, de Eu, nu. Uh, uh, uh, uh, uh, Cum merge? Cum se merge? <gătări> merge? Nu, destul de bine Da, da, da în mai ta ești funcționar la primărie, nu? Da, la secția financiară Da, da, da. Uh, trebuie să fie foarte plictisitor Voi să vi se pară curios, dar întotdeauna se găsește câte un om de afaceri care încearcă să tragă chiulul Oamenilor nu le place deloc să-și plătească impozitele, asta e o regulă Na, uh, cu mine nu o să aveți de afaceri Fabrica mea nu e no Nici asta nu le place, vă privați de bani vorbea natală mm, Când Consiliul Municipal îmi va încuraja afacerile am să construiesc o fabrică și în Worley Când o să găsim un om de afaceri care se considere că politica noastră de combatere a fumului industrial nu e o vorbă goală O să-l primim cu bucurie Acolo unde e murdărie Da, mai lăsați afacerile, nu vă plictisesc <laughs> Femeile nu înțeleg niciodată că noi bărbații trăim pentru așa ceva Cum discutăm și noi ceva mai interesant, vă plângeți că vorbim despre afaceri Elis, soțul tău Elis. reprezintă forța banului Hai, Elis Jo, mergi în direcția noastră? Nu, adică nu știu. Vreau să spun, n-ai <tainic> niciun program, nu așa? Hai, Jo, Hai! Avem o mașină Daimler de 2500 cm cu foarte încăpătoare. Zboară, nu alta. Ah, George! Astea l-am condus pe Jo și am băut o bere la Saint Clair. Mm, Draga mea, dar de ce te complici cu localurile astea? adu pe Joe acasă dacă nu vrei să te bârfească lumea Avem băuturi destule, nu? A? Joe, vrei să vii să iei masa cu noi? Hai Joe, hai vino Bine, să mergem Un whisky oh, oh. Am o ladă întreagă, din bagatelui scoci Mulțumesc De unde ești, de fapt? Din Dafton, acolo m-am născut Da, Am fost la Dafton în interes de afacerii, e un oraș urât Te obișnuiești Cunoști familia Torvăr este cea mai veche familie de fabricanți din Dafton Tatăl meu a muncit într-una din fabricile lor Așa mm. că nu ne-am cunoscut din punct de vedere social Cum se spune Drag meu Joe, nimeni nu se cunoaște cu familia Torver Din punct de vedere social Toți fug de ei Bătrânul este un om de afaceri foarte capabil însă Iar Dickie Torver, fiul său, este foarte seducător Va, wow, e o roare. L-am cunoscut și eu la un bar la Leadersport. Sport În primele 5 minute m-a și invitat să plec cu el nu știu unde S-ar putea ca unele femei să-l găsească atrăgător, draga da. mea Alice Poate vrei să spui eu, că nu. soții unora dintre femei ar vrea să facă afaceri cu el e... nu, nu în sensul ăsta, Joe, nu. afacerile nu sunt chiar așa de simple Se întâmplă? Da, uneori Joe eu o tartină, le-am pus aici ca să le mâncați. Te rog, ia o tartină. Eu mă duc să aduc niște gheață. Elis, Elis, ce am urmat sfaturile. Ce I-am sfaturi? telefonat Suzanei. Mergem la spectacolul de balet de sâmbătă. Vai, bravo, foarte bine. Vezi că într drumat de mine nu poți să greșești. Ha. Mătușa Elisa are întotdeauna dreptate. Nu, nu, nu, nu poți fi o mătușă. Mătușile sunt mult mai vârstnice. Mm. Tu ești drăguță, ești spititoare, chiar. Mai mult. Dar mai mult de ce? Sunt super pe mine, promite. Da, promite. Ești mai degrabă, nu, nu cum să zic, pânduioșătoare. Te-ai pierdută, ca o fetiță mică. Scuza-mi le... Curios ce spui. Sunt Sunt însă... puțin emoționată. Cu A fost splendid. N-ador baletul. Și muzica... M-a copleșit. Parcă se învârtește lumea cu mine. Mi-ar place să mergem la baletul Sadler Wells. Ai văzut-o pe Margot Fontaine? Cum să? Vrei să bem o cafea? Da, aș vrea. Ha, și niște prăjituri? Da, mi-e cam foame. Ha, ha, nu așa că te simți bine aici în cafenea. Ca în Dickens I Ia uite la chelnerul, acela micuț cu cârlionț da, Îți vine da, să-l mănânci da, nu da, da, Joe. Are un aer trist Și totuși viu. de ca o maimuțică Mă întreb dacă îi place meseria pe care o face Ce-o fi gândind despre clienții lui Gândește că ești cea mai frumoasă frate Pe care a văzut-o vreodată Iar pe mine mă consideră foarte norocos că sunt cu tine E trist da. pentru că tu ești pe veci inaccesibilă Și e pentru că poate să te servească Cu ceea ce dorești, înțelegi? Joe Mă faci să roșesc Uite-l că vine spre noi Ce doriți vă rog? Două cafele și... Două prăjituri madeira și câteva cornulețe cu stafide Da, imediat Da, omulețul acesta delicios Are un defect la piciorul stâng Probabil că a fost rănit pe front în timpul războiului mm, Îngrozitor Aici la Orlei N-am prea simțit războiul am muncea foarte mult La uzină. Ne or lipsea și noaptea Bogați au dus-o întotdeauna bine în timpul războiului, draga mea Joe, n-ai să râzi de mine dacă vreau și un suc de ananas mm, Ia ce poftești Cu fete ca tine îmi place să ies în oraș De ce? Nu ești prea pretențios. Fetele cu care ieși de obicei în oraș te pun la cheltuială? N-am niciun fel de fete N-a existat niciodată niciuna Doar tu Acum spui minciuni, rău de Joe Nu exista niciuna în afară de tine dar abia m-ai cunoscut, Gio. Cum poți să vorbești așa? Nu știu cum se zice, scumpă foc. Cum adică nu sunt scumpă foc? Așa obișnuia mai mea să spună că nu voiam ceva care costa mai mult decât putea ea să plătească. Scumpă foc. Da. Scumpă foc. Ce drăguț. Dar știi, Gio, mie mi-ar plăcea să fiu scumpă foc. Și dacă mă uit bine la tine, se în. Mișc cu adevărat scumpă foc. Intră. M-ați chemat o nevoie de el? Da, ia loc, joc. Mulțumesc, nicio problemă. Văiam să spun că te-ai deprins foarte repede cu munca pe care o prestezi în cadrul secției financiare și Mulțumesc, domnule Și eu, ca șef de serviciu, îmi dau seama că nu ți-a fost prea ușor Ești de șase luni aici, Neșa? Da Da? Pot intra? Da, Jun, intră Mulțumesc că te-ai gândit să-mi aduci un ceai E bine venit te rog, și domnului Lampton unul Vrei, copilă mea? Da, da. E bine, am să-ți povestesc câteva lucruri despre mine, Giu Poate te interesează să-ți cunoști șefii mai bine. Dacă doriți, dumneavoastră, n-am nimic împotriva. O să domnule Mulțumesc foarte mult, John. M-am născut în Worley. Aici mi-am petrecut toată viața. M-am căsătorit cu o fată tot de aici și trebuie să spun că nu am regretat niciodată. Cunosc orleul ca propria în palmă. Îi știu foarte bine pe toți consilierii municipali, în special pe consilierul Brown. Am și fost colegi de școală. Dumneată te descurci excepțional de bine și mă bucură foarte mult să văd că ai toate calitățile ca să reușești în profesia dumii tale. Unii rămân foarte puțin în acest oraș după ce și-au făcut o platformă. Sunt mutați în centre mai importante, primești salarii mai mari. Îți place în acest oraș, nu? Foarte mult. Ești un tânăr cu scaun la cap. Foarte probabil că o să te supere ceea ce am să spun acum. Depinde. Ceea ce faci în timpul liber te privește, Joe, în anumite limite, bineînțeles, și nu e nevoie să spun care sunt acestea. Au fost plângeri împotriva oh, mea? Nu voiam să spun asta, nu mă înțelege greșit, Joe Dar ce am făcut? Nu, nu-i vorba de nicio necuvință Hai să o luăm altfel Trebuie să-ți dau unele sfaturi despre felul cum se trăiește în Worley Vorbim ca de la bărbat la bărbat da. Spre binele dumitale și pentru că sunt superior Sunt sigur că ai unele cunoștințe despre organizarea conducerii locale Ce mai important rotița mașinării este teoretic consilierul în practic, totuși funcționarul superior conduce Consilielul poate să schimbe funcționalul dacă nu e corespunzător cerințelor Dar nimeni nu se poate atinge de el dacă e pe deplin apt pentru serviciul în care a fost angajat. Scuză-mă, Joe Hoile, egla la aparat Da, da, desigur În maximum 15 minute Acum sunt ocupat, te chem eu. La revedere Cum îți spuneam, oamenii trebuie să-și în primul rând de interesul lor Funcționarul este în siguranță în ceea ce privește postul său dacă e capabil. Dar asta e tot. Avansarea este cu totul altceva. Avansarea, indiferent de recomandarea șefului departamentului, depinde de votul majorității comitetului, apoi de tot consiliul. Și dumneata consilierii sunt ca oile. Dacă o personalitate puternică se declară categoric împotriva avansării unui funcționar, majoritatea îl va urma. Și, bineînțeles, există întotdeauna un ultim argument de a oferi un motiv întemeiat În stare să dejoace planurile acelora care ar îndrăzni să se opună consilierului nostru ipotetic Vreți să spuneți că domnul consilier Brown... Nu, nu, nu, nu-i nu, nu, nu -i vorba de asta, nu discut despre consilierul Brown Am fost colegi de școală și între noi sunt altfel de relații înțelegeți pe când singura legătură pe care o ai dumneata cu Brown Este că l-ai întâlnit o dată sau de două ori aici Și îl vei mai întâlni în Consiliul Personal Da, e un om mic vesel Își cam exagerează rolul de om de afaceri Rămâne între noi, cam așa este Dar nu e prost, s-a ridicat din nimic Am vorbit cu el despre dumneata în câteva ocazii I-am spus că ești un tânăr cu perspective Brown e foarte inteligent Destul de inteligent ca să înțeleagă pe moment despre ce e vorba, fără sentimentalisme ieftine. Este foarte bogat și foarte influent. E un om încăpățânat pe care nu-l poți scoate dintre are lui. El este, după cum știi, președintele Comisiei Personalului. Îi place ca toate să meargă ca un mecanism de precizie. Viața lui de familie este la fel de bine organizată. Dacă cineva i-ar așeza în cale, ar fi nemilos. Mm -hmm. Poate ar fi bine să-mi caut un serviciu în altă parte ah, Cum ți-a venit ideea asta? Nu, nu, mă tem că nu mai ai înțeles Joe Munca pe care o faci e foarte bună Totuși, după cum ți-am arătat, problema avansării nu se pune în prezent Dacă șeful dumii de birou, domnul Harrod, ar primi alt post Atunci lucrurile s-ar schimba Ăsta e micul nostru secret Vedem noi pe urmă ce o să mai fie nu ai nicio prietenă, nu Orly Joe Sau cum se spune pe aici Nu ești în vorbă cu nimeni? Nu, nu nu mm, Ai succes la femei Uneori asta e o mare nenorocire Te pune în niște situații Sigur, ar trebui să te gândești de pe acum la însurătoare Pentru un bărbat nimic nu e mai bun decât o căsătorie făcută în tinerețe Îți mărește simțul răspunderii Știi pentru ce muncești Apropo, vii la balul primăriei? Sper, dacă voi găsi de închiriat un frac La balul primăriei vin fete foarte drăguțe Am să-ți fac cunoștință cu câteva Mă gândisem să merg cu cineva Balul are loc pe 25 ale lunii Vreau să-ți fac economie de o liră Nu înțeleg ce vreți să spuneți E doar nu te duci la vie cu struguri, nu-i așa? <laughs> Aș mai bea un ceai Am șoroc pe Giun să vă că. Nu, nu, nu, nu pleca încă căgiu Încă n-am terminat am stat aici, am băut ceai și am vorbit despre viață. Ca într-o piesă de Cehov, nu-i așa? Fără spectator, din păcate. Înțelegi ce vreau să spun, nu-i așa? Da, într-adevăr. Mi-a făcut plăcere mică noastră discuție intimă, domnule Hoylake. Și o să-mi aduc aminte de ce ați spus. Sunt câteva fete drăguțe care vin la balul primăriei. Așa e bine, Joe. Așa e bine Nu o spun adeseori, Joe Dar ai un viitor strălucit înaintea lui. Sunteți amabil, domnule. Cu bine, Joe Vă salut, bună ziua mm, Joe, Joe, ai stat cam mult la domnul Hoylec Te-a săpulit puțin, nu așa? No, deloc Discuția noastră s-a desfășurat în perfect înțelegere Spune, -mi, spune -mi ce a fost. E, doar nu te ați minut mai ca să vă înțelegeți perfectă. N-am încă de ce spui. Despre ce ați vorbit? Despre balul primăriei. Aha. Mă bucur că repetiția din seara asta m s lăsat de bine. Și eu mă bucur, Jonas. Știi, îmi place rolul. Ah, să mă cumva să-i spiliuroni, că-ți Începe să stăie din <laughs> Da, Spunem, o să facem să-l pline, nu? Sper. Tu n-ai fost rău. Ei, nu atât de bine ca tine, deci... Da. Sunt fericit. Tata, aș vrea să fiu și eu fericit. Ce? S-a întâmplat ceva? Nu, nu, nu, nu... E plictisitor să-ți explic. vrei să mergem la un local? Nu, nu, nu vreau. De ce e? Nu uita da, speriat la mine, Joe. <gă> vrei să mergi acasă? Nu, nu vreau. Aș vrea să mergem pe dalul vreo Nu oh, E frig acolo. Asta și vreau. Un loc rece și curat. Fără Bine. Străzile sunt pustii și vântul împrăștea de-a lungul drumului un covor de frunze multicolor, nu? Da, Elis. Eu mergi pe jos, asta așa? Iată după bordura de beton care se termină lângă ferma din dreapta. Au încercat să construiască tot felul de lucrări pe dealul acesta, dar toate au căzut ah. pe altă. Elis, știi, m-am gândit la tine toată săptămâna. Te-am visat. Frumos din partea ta, dar uite că am ajuns. Da. Să ne dăm jos. Am amortit în viatul ăsta mici prăpătii. Hai. Mm. Ce aer plăcut e aici. Liniște. Suntem departe de lume, sub cerul albastru stelan. Nu, nu e prea poetic. <laughs> Poate. spune nu nu-ți-e uh, Vrei să mă încălzești? Uh, da. Bine. Am să te cuprind în brațe. Vino. Vino. Joe. Joe. Te rog să nu te îndrăgostești de mine. Da. Să rămânem prieteni. Vrei? Doi prieteni care țin mult unul la celălalt. Da. Care țin mult unul la celălalt. La ce te gândești, Joe? La Dafton La cei care au fost părinții mei Tata era un muncitor bun, dar prea sincer Că să răzbească în viață Îmi spunea desă Dacă m-aș fi dat cu conservatorii băieții Aș fi avut mașină, m-aș fi dus cu mașina la fabrică La vârsta de 15 ani Nu împărtășeam mândria tatălui meu Fiindcă automobilul acela ipotetic Pe care îl respinsese cu atâta nobleție Era pentru mine o realitate de neatins Așa încât în locul unui privire aprobatoare Pe care o așteptat de la mine Întâlnisem doar o căutătură usuză iar mama? Mama? Ha. Mama știa ce era în capul meu. Tu n-ai dus niciodată lipsă de nimic, Joe, mă aia. Tatăl tău ar fi murit mai bine de foame decât să se vândă pentru un pumn de arginți. De-aia m-am măritat cu el. Aș fi putut să iau un bărbat bogat cu mașină, dar eu am vrut să am lângă mine un bărbat frumos și bun. Tata avea o față masivă, de o voință necrentită. Era un om foarte bun, cu trăsături regulate, cu părude deschis și dinții albi strălucitori. Un bărbat jos, dar nu greu -i. Avea mișcări de taur tânăr Însă fără nimic amenințător Ei, mă duc să bea un fi-mi cu el mm -hmm. Îmi cei pe lângă mine Îmi ciufulea părul zicându-mi Ține minte ce spun eu Sunt unele lucruri care se cumpără scump Adică? Prea scump Ce vrei să spui cu asta? Că tu ești o minune Ești atât de bună și frumoasă Ihe, o femeie de vârsta mea De ce nu? Mm, glumești, Joe da, Te rog să nu mă așa ca un băițel Am 25 de ani și am trecut prin multe Da, păi, știu Ești foarte bătrân Și ai să ajungi un om mare Nu, no, sunt un ștrângar Iurit, cum se spune în filme Joe, vrei să-mi spui ceva? Ce? E o întrebare caragioasă Are înainte un dacă Uite, să zicem că mai fi întâlnit acum zece ani, când eram cu zece ani mai tânără, cum ți-aș fi părut? Frumoasă, ca așa cum. Nu asta vreau să spun. M-ai fi luat în serios? Da, știi că da. De ce era o să întrebarea? Pe atunci nu aveam riduri și aveam tot viitorul înainte. Oh. Nu nu puteam dormi minunându-mă ce mi se va întâmpla. Știam că oricum va fi ceva extraordinar. Asta pe vremea când aveam 19 ani. Asta e vârsta cea mai frumoasă. Știi, fericită. Era grozav fericită. Și plângeam ușor. Dar îmi plăcea. <laughs> <laughs> Și ochii nu mi se înroșeau niciodată. Atunci mai ai fi luat în serios. Probabil că tu nu mai ai fi luat în serios. A, și -a fost o proastă. Atunci, tocmai urmam cursurile unei școli de drame, era o școală ieftină. Mama spunea că trebuie să învăț cum să vorbesc, cum să mă comport în societate, pentru a părea o fată bine crescută. Dar cum era Elis la 25 de ani? Ah, eram teribil de manierată. Da? Da. Îți stătusem la Londra trei ani. Londra e un iad când ești sărac. Trebuie să păstrezi aparențele. Avut niște ocupații groaznice. La statuare, la cinematograf Chelneriță, la bar, orice vrei Nu Numai o viață liniștită nu? Da, eram tânără Aveam în mine multă energie Mai fi plăcut atunci? Da? Ai fi putut face pentru mine O mare pasiune Cred că mi-ai fi frânt inima Dar ce puteam eu face Pentru o fată tânără și ambizios Știi ce? Prefer să te iau așa cum ești acum Te admir, ești atât de frumos Aș vrea să am un tablou cu chipul tău așa L-aș închis și l-aș privi ori de câte ori mi-ar fi dor de tine Dar există un tablou al meu undeva De ce nu mi-ai spus până acum? E, că uitasem În niciun caz nu ceva important Aveam nevoie de bani, am întâlnit un pictor la o serată și am pozat Asta a fost tot De urmă n-am mai făcut-o niciodată Într-adevăr, e sigură? Da, dar de ce aș mințe? N-ar fi trebuit să faci lucrul ăsta sunt multe femei tot atât de sărace, cum ai fost tu, și mai bine mor de foame decât să pozeze pentru câteva lire amărețe. E, asta, îți privește, dar ce te privește pe tine? Adică, ce trebuia să mor de foame pentru că în zis zi ar fi putut să întâlnesc un ipocrit din Dafton, care să nu fie de acord cu ideea asta? Nu înțelegi că lucrul ăsta nu mi se pare potrivit pentru o femeie ca tine? Nu înțeleg, eu sunt stăpână pe mine. N-am nevoie de morala ta. Perfect. Tu te lauzi cu începuturile tale, umile. Dar n-ai fost lămâi niciodată, tare aș fi vrut să fii. Altcineva s-a lipsit de multe pentru dragul jos, educatorul. Știu ce. Cu blond. Eu am făcut războiul. Am fost prizonierul nemțelor timp de trei ani. Ce crezi că i se dă de mâncare unui prizonier? Sigur, tu, nu ai căzut în picioare. Și ce colț a fost prizonier? Nu mi Și eu în fața mea numele acestui individ. Pentru el a fost foarte bine că i-a evadat. Avea un tată bogat care se asigură o existență substanțială. lasă pe ticăloșii bogați, care au de toate, să fie eroi dacă le convine. Nu mi-a plăcut să fii prizonier. Dar era mai bine decât să fi fost mort. Am simțit din plin celui de vire cel de-al doilea război mondial. mi ajunge să-i. Bine, bine, bine. Bine, nu te mai scuza. Nu trebuia să aduc povestea asta în discuție. Acum, gata. Nu mai avem nimic să ne spunem. Da? Chiar crezi că nimic? Ce rost ar mai avea? Elis. Nu, nu, nu. Gata. Să ne oprim aici. E mai bine pentru amândoi. Nu vreau să fiu dominată. Nu suport să mi se facă morală pentru că am luptat din greu cu viața ca să mi asigur existența. Asta nu se uită niciodată, niciodată. Rămâne în sufletul omului ca o rană adâncă care îl înfioară în momentele de aducere aminte. Îmi pare rău că am supărat. Nu, nu are rost să regreți, Joe. Dar... Nu, nu, gata, nu mai vreau să nu mai vorbim despre asta, te rog. În fond, ce reprezintă Alice pentru mine? Legătura cu ea ar putea provoca un scandal în mediul puritan din de dăunător carierei mele. Pe când Susan, frumoasa și tânăra Susan, fica consilierului Brown, mi o parte de strălucită pentru ascensiunea mea, în reușita împlinirii unei situații de invidiat în societatea suspusă. Hello, Susan! Hello, Joe! Oh, ce bine-mi pare că te-am întâlnit. Arăți minunat! <gântări> nu știam că Sally Camster te-a invitat la aniversarea zilei sale de naștere. E o foarte drăguță. Am jucat împreună în piesa fermă. Da, vrei să spui că n-ai fi venit dacă ai fi știut că ai, sunt și eu aici? Din potrivă. M-aș fi plictisit fără tine. <gântări> Simpla ta da prezență o sărbătoare. Da, îți faci joc de mine, Vorbești foarte serios, Susan? Deși n-am dreptul. <gântări> nu văd de ce n-ai avea dreptul să vorbești serios, Joe. Nu-i bine, vreau să spun că nu se cade să glumești. Ce faceți, dragii mei? Discutam, Sally. Mm. Nu ne-am văzut de multă vreme, și. Îi povestesc despre preocupările mele de slujbași la secția de finanțe. <laughs> oh, <laughs> <laughs> mai bine dansați, da. Avem timp și pentru asta. Bine, vă las deocamdată, trebuie să fac pe gata cu noi, oaspeți care sosesc în Îi hey, oh, invit la Daos, Julian. De acord, Joe. Un fulg de ușa. Iar tu ești încruntat Ești supărat pe nu, mine Nu, nu, sunt îngândurat De ce? Mă gândesc la tine Să te cred? Întotdeauna mă gândesc la tine <laughs> Exagerezi În ceea ce te privește, sunt foarte slab și sentimental mm -hmm. Și ce gândești despre mine? E, am să spun altă dată Spune-mi acum, nu no, E un secret Am să-ți spun că nu vom fi singuri Hrăudeciosul E foarte cald aici, nu? Da, să ieșim puțin pe terasă, da? Da mm. Ce plăcut e aici Ce lună minunată mm. Lumina e inundă întreagă grădina E superb, Joe Am să te sărut Joe Să nu-ți fie mai iubito Joe, niciodată nu mi-a de tine Foarte bine, dragă mea, foarte bine Dacă am putea rămâne aici pentru totdeauna Și eu așteptă Mâine am sus telefonul de la ora zice da. Mai bine să ne întâlnim undeva mm, Atunci Șassi, la ora șase la teatrul mare din Bledesford Nu no Că am Dar ești groaznic, Jo. Abia știam să te salut, Susan. aici ești în văzul Da. Da. <laughs> Unde ești? Să ne plimba. Spunem Spunem spune, spune are la ce te gândeai? Ai Hai să te super pe mine dacă am să spun. N-a promit că nu, jur. Nu pot. Da, mi-ai promis. Te iubesc. Da, mi iubit băiat în toată Și eu te iubesc, Jo. Adevărat? Foarte adevărat Putea era îndrăgostită de Jack A, Aparențele în șală Îl cunosc de multă vreme E foarte serios, e liniștit Dar atât de Eu eu cum sunt? Tu Tu mă faci să mă simt Foarte ciudat în lăuntru meu Da, sunt timid <gânt> Sunt timid Știu că sună caragios Dar nu pot să cred niciodată că o femeie ar putea să mă placă. Joe, mă iubești? Da, știi că da E de 100.000 de, de lire. Hai, uite, vine autobuzul. Trebuie să-l prindem. Și unde merge? La Folie, parcă. E foarte pustiu acolo, George De asta și merge. Ce? Te-ai Nu. Hai, uite-l. Hai, da. Susan, urcă -l. Da. Hai să stăm aici la fereastră. Ai auzit că se organizează un bal la primărie? Da. Vrei să mergem și noi? Îmi pare rău, Joe, dar nu pot. De ce? Mă duc cu ce? Nu văd cum mă iubești pe mine. Eu preferința pe el văd. Acum pot să-ți spui un lucru atât de îngrozitor. Nu-mi pasă de el. Mama l-a invitat să vină cu noi. Așa face ea întotdeauna. Acum cred că nu mă mai iubești. Draga mea, îmi pare rău. Te iubesc. Oh. Nu când ești iubit, o să-ți înroșesc ochii. <gânt> Uite-te de mine, așa. așa. Uneori e groaznic acasă nu vorbesc direct despre tine, dar știu, se gândesc că n-ar trebui să ne întâlnim. Eu zic că sunt prea tânără ca să ies la plimbare cu același băiat, oricine ar fi el. Dar știu eu că nu e ăsta motivul. De ce nu le spui? știu. Am doar 19 ani. Nu știu să fac nimic. Eu pot să te întrețin. Dacă nu obținem în să ne căsătorim... Nu te ne crezi, o să găsim o cale să ne căsătorim. Mi-e Deși... Poate e mai bine să așteptăm. Dar te iubesc, Joe Vreau să ne căsătorim Bine O să vedem, Susan. Te rog să mă prezinți părinților tei Cu ocazia balului de la prima zi Bine, Joe Hello, Joe Hello, Susan Să vă Bună fac cunoștința Părinții mei, Joe Lampton. Bună seara domnule. Te-am văzut la primărie, tinere. Da. Ei, ce bei? Un whisky. Keltner! Da, vă rog. Te rog, adu niște whisky. Da, domnule. Apropo, domnule Lampton, n-ai fost la Compton-Basset? Ba, da. În escadrida 51. Un foarte bun prieten de-al meu a luptat în escadrila asta, dar răucic, un băiat de treabă. Nu mi-amintesc de el. Oh, trebuie să-l fi cunoscut. <laughs> Avea un păr roșu și o voce baritonală. Nu, no, nu mi uh, Cum te simți, domnule Lempton, aici, în Wildly? Destul de bine, doamna Brown. Da? Orașul este frumos, cu oameni și am un serviciu onorar și activez cu multă tragere de inimă în echipa Teatrului Damato. John, ah? acesta este dansul nostru. Da, Hai! Da! Ei, ce zici de ei mei? Nimic, cred că nu pot să mă înghit. Nu mă plac. Ar, e monstruos ce spui. Părinții mei nu sunt chiar atât de absurzi. Dar puțin mă interesează. Eu te iubesc și gata. Dansul să este numeal nostru. Da, dragul Elis? Da. Trebuie să te văd neapărat. Trebuie? Îmi pare rău că te-am supărat. Ți-a trebuit cam mult timp să dai seama. Uite, nu poți să să-ți explic la telefon. Ah. Tu, tu ai însemnat foarte mult pentru mine. Da, da. Povești, vorbe. Sunt foarte ocupată. Elis, nu... Da, spune ce vrei. Să te văd. Așteaptă-mă la asta seară vin la ora 9. Acum trebuie să te las, coboră George. La revedere. Cu bine, Elis. Играет музыка da. Unde mergem? Spre dealul Brăduilor Îmi pare atât de rău că te-am supărat, draga mea Nu mai are importanță, John Te iubesc oh, sunt ostenită și arăt groaznic Nu-i adevărat acest. Tu nu mă iubești? Ma da, e altfel, de ce crezi că aș fi venit? Doream atât de mult să te văd Sunt fericit cu tine, Iris Ești ipocrit Crezi că nu știu de întâlnirile tale cu Susan? O oh. Curând ai să te plictisești de ea voi să nu faci să Nu-ți face probleme. Ha. Eu sunt mereu singură. Mă plin prin orele și sunt singură. Vorbesc cu oamenii și sunt singură. Mă la George și mă pe mine. E ca o marionetă trasă de sforț, scădată în lumea de pe toate. Pe tine te iubesc, George. Te iubesc. Aș mori întotdeauna. Nu mai vorbi de moarte. Atunci... Să trăiesc pentru tine Am să te fac cea mai iubită femeie din lume Nu pești, Din tot sufletul ele Din viața mea. Am auzit multe despre întâmplat, de când am fost plecat de la Cană. Despre tine și Elis. Nu? Da, nu-mi pasă. Din moment ce mi-ai promis că n-ai să mai vezi niciodată. Știi că este în spital, nu? E bolnavă. Stai cu nervi. Mai auzit ce? Te rog, te rog să scrii imediat. Să știe că ai terminat definitiv. Taci, taci. Am să fac ce-ți-am promis. Am să termin legătura asta odată pentru totdeauna. Îndată ce este în spital, dar prin viu grai, nu prin scris, ai fi eu la citate. Te urăsc, ce josnicie De nu te-aș fi întâlnit niciodată, te urăsc, o te urăsc Plec, plec, nu vreau să te mai văd, nu mai vreau, nu mai vreau, nu, nu mai ai niciodată, niciun pic Totul a fost numai minciună, te detest N-ai nice, pleci nicăieri la. Și nici n-am să fac ceea ce mi-ai cerut te iubesc și eu decid ce trebuie să fac sau nu. Ține minte de azi înainte, așa va fi. Lasă-mă să plec, dacă nu mă lași țip după Am toată... să te sărut și n-ai să mai poți spune nimic. Ce? -o? Te iubesc și iubirea va fi împlinirea sentimentelor noastre. Unii care sunt om legați pe viața. Salut, domnule Brown. Domnule Lenton, te invit la dejun la Clubul Conservatorilor, la ora 1. Sunteți sigur că pe mine mă căutați aici, la secția financiară? Mai mult ca sigur. E ceva important. Te rog să nu întârzi. Bine, domnule Brown. Dar în ce chestiune doriți să-mi vorbiți? cine căutați aici la Clubul Conservatorilor? Suntem Joe Lambton. Domnul Lempton Ah, da. Domnul Brown are o întâlnire cu dumneavoastră. A fost reținut, dar vă roagă să-l așteptați la bar. Mulțumesc. E, ce mai faci, Bine, Jack. Păi ceva? Băi, whisky. Mm -hmm. Dar ce vânt te aduce pe aici? Știam că ești un laborist convins. Vrei să intri în pas cu vremea? Mă întâlnesc cu domnul Brown. Ah, cu tatăl Searsone. Da. da. Simpatic. Totuși, nu te da bătut. Ține la prețul cel mai mare cu putință. Mă rog, presupun că discutați chestiuni de Nu S-ar putea. Mm -hmm. Ești discret. Eh, eu trebuie să plec. De, nu mai e un whisky? Nu, mulțumesc, Joe. În orice caz, tu nu poți plăti. E un regulament al clubului. Henry! Da, un eschid dublu pentru domnul Lampton, chiar mm. și banii. Mulțumesc, domnule! Are vedere, Joe! Are vedere, Jack! Vede că am plecat. m a umilit cu tratația lui. Scuze-mă că am intărizia, domnule Lampton. Am avut niște probleme de rezolvat, dar văd că te simți ca acasă. Cred că am să iau și eu un uschi, dacă mai Sunt foarte supărat pe de tinere. Nu, mulțumesc. Da, ești cumpătat. Fumatul înainte de masă e un obicei prost. E singurul lucru în care ești cumpătat. În celelalte privințe te-ai comportat imprudent. Dacă acesta este motivul pentru care ați dori să mă vedeți, nu mai are niciun rost să mai rămână. Nu te arăta mai necivilizat decât ești. Vreau să-ți fac o propunere. Aș dori mai întâi să luăm masa. E prima dată când intri în clubul acesta? N-am intrat în viață mai într-un club conservator? Tatăl meu s-a răsucit mormânt, dacă m-ar vede. Și al meu, la fel, băiete. Dar nu suntem legați de tații noștri. Hai să mergem în am său, răgerii. domnule Brown, masa a Draon, masa aleținută pentru dumneavoastră este aceasta. Sperți, mulțumesc. mulțumesc. Adine, te-ai pentru început niște coniac. În dată, domnule? Nu ne vedem, domn. M-am gândit să te lansez în niște afaceri. Hm. Serios? Nu te-am chemat aici Ca să fac glume Ai auzi ce am spus Ești un bea deștept Dar nu vrei să rămâi în primărie toată viața, nu? Acum e vremea cea mai prielnică pentru afaceri Să presupunem că îți împrumut suma necesară Pentru a-ți asigura o cotă parte De participare într-o afacere Nu am să te trag pe și Am să-ți trimit și clienți Am impresia că mă întindeți o cursă Da, vreau să te fac un om avut mult mai avut decât ai fi dacă ai rămâne la primărie, Cu o condiție însă Cu o singură condiție Să nu mai vezi niciodată pe Susan Să nu mai comunici cu ea În niciun fel Aha. Asta înseamnă că trebuie să pleci din Orly Da Trebuie să pleci imediat din oraș Nici nu trebuie să mai stai pe gânduri Nu există altă soluție În caz că nu accepti propunerea mea Te asigur că am să-mi dau toată silința să-ți fac viața imposibilă Nu, hotărât, nu Dacă ați fi fost mai tânăr, vă lăsam jos, vă snopeam în bătaie și la dracu coferta asta imbecilă <laughs> Mai bine mă fac salahor decât să mă las cumpărat Ascultați, domnule, nu o să înțelegeți asta niciodată Dar eu o iubesc pe Susan <laughs> Nu, n-am să înțeleg Eu nu înțeleg ce e aia dragoste O iubesc, am spus din primul moment în care am văzut, am dorit să mă căsătoresc cu ea. Atunci nu știam cine este și nici nu-mi pasă. Ha! La dracu, am să ajung până la tribunal. Dacă o alungați, poate să vină la mine acasă. Judecătorul nu au să ne refuze permisiunea de a ne căsători. Și dacă ne refuză, am să fac un scandal de pomina. Hai să faci una ca asta, Joe. Și mă rog, de ce nu? Pentru că ai să te căsătorești cu ea. Poftim? Cu consimțământul meu. Și asta foarte repede. <laughs> de ce mi-ați făcut propunerea aceea am vrut să fiu sigur dacă ești potrivit pentru fata mea. În orice caz, ar fi fost o investiție bună. Ești un bea deștept. Principalul este să fixăm data căsătoriei. Ha, ha. La început ați fost împotriva căsătoriei noastre și acum vrei să ne căsătorim la repezeală. Da. Păi, nu înțeleg de ce. Motivul e foarte simplu. Susan, uh... mă înțelegi. Da, Susan, de ce nu mi-a spus nimic? E bine, Joe, nu ți-a spus pentru că nu voia să te căsătorești cu ea doar din obligații. Mm. În ceea ce mă privește pe mine, nu ți-am spus și am vorbit doar despre bani pentru că vroiam să mă asigur că nu te căsătorești cu fiica mea, numai din interes. Vrei să spuneți că ați fi lăsat-o să nască fără să-mi dați de veste? Aș fi preferat asta decât să fie nefericită tot restul vieții. <laughs> Susan, cu fiul meu? <laughs> N-ai niciun motiv să râzi. Nu așa îmi închipuiam în nunta fetei mele. Există părinți care își trimit fetele în unele clinici. Nu-i prea pentru asta. Numai că ea n-ar consimți. Nici dumneavoastră n-ați fi în stare. N-ați putea să vă înlăturați viitorul nepot. Asta a fi o mărșăvie fără seamăn. Am să o la noapte. Jur că am să răpesc și am duc la mine acasă. Am să-ți o iau înainte. Aș putea să-i relatez cu o în noastră, bunul meu plac. O fac să creadă ce vreau eu. Da, încercați mai. încercați nu mai, domnule. Am să alunț poliția. Da, da, da, Te cred în stare. Între doar te cred. Ești un tip uh, uh, incomod. Probabil că în viziunea dumneavoastră a fi corect înseamnă a fi incomod. Da, e drept. De albină, n-am de gând să-i expediesc pe ce Atunci, zicem, asferiat. să văd din ce fel de a luat ești făcut. Ah, ați vrut să mă intimidați. Niciodată n-am îndepărtat-o pe Susan de dumneata. Chestiunea, băiete, e că un om în situația mea nu poate cunoaște prea bine un tip ca dumneata. Așa încât te-am lăsat să-ți dai arama pe față. Jack Wells n-ar fi fost pus în situația asta. Ar fi trebuit să te îngrijești ca părinții dumitele să aibă mai multe parale. Nu eu am făcut lumea Eu am avut o familie simplă și cinstită. Părinții mei au muncit din greu ca să mă crească. Și nu mi-e rușine de lucrul ăsta Ce s-a? Credeam că o vei mă pe Susan cu Jack. Se vorbea de o fuziune a întreprinderilor. O... Simple o... vorbe! Fuziunea nu are nimic de a face cu asta. Eu nu-mi dau fata ca să pecetluiesc o alianță. Nu m-am gândit nicio clipă să mă asociez cu familia Wells. În primul rând am fost prea mult timp unicul stăpân al întreprinderilor mele ca să doresc să fiu doar codirector. Și în al doilea rând nu-mi place felul cum merg treburile la ei. Totuși, nu te-am aici ca să discutăm despre familia Wells. Vreau să-ți dai demisia de la primărie de îndată ce vei putea. Știți, nu m-am calificat încă șef contabil. Am doar gradul de funcționar stagial. Eu sagia... jude cu oamenii după faptele lor și nu după hârțoace. N-am timp acum să intru în amănânte. Ce pot spune e că aș avea foarte urgent nevoie de cineva care să-mi reorganizeze birourile. Sunt prea multe hârtii. Asta denuiește din timpul războiului când am angajat oameni la nimerală. Pe mine nu mai interesează partea tehnică. Nu mă pricep în chestiuni administrative. Dar știu ce putem și ce nu ne putem permite. Ar urma deci, să mă ocup de problema productivității? Nu, tocmai. Trebuie aduse unele schimbări pe care cel mai bine le poate face un om nou. Asta e tot. Am de întreținut o familie. Ce salariu voi avea? O mie de lire, deocamdată. Ah. Și nimic, dacă nu reușești să faci treaba. Ai la dispoziție una din mașinile firme. Trebuie să inspectezi des depozitele din liți. Am înțeles. Mai e o singură chestiune de lămurit. Și dacă refuz, totul s-a sfârșit. De câte ori mă gândesc la lucrul acesta, îmi vine să-ți frâng Câtul. Dacă îmi spuneți cu ce am greșit, poate aș reuși să întreb ceva. Părăsește-o pe Elis Aesghil acum. Oh. Nu vreau ca fica mea să mai sufere și nu vreau ca generele meu să fie amestecat într-un proces de divorț pentru o femeie ca ea Am terminat cu ea de mult. Nu era nevoie să folosiți un asemenea cuvânt Și eu am fost tânăr fără minte Să lăsăm discuția asta Tu ești omul care îmi trebuie Oricând îți poți croi drum spre înalta societate Îți doresc succes Și cu asta gata Deci, totul s-a terminat între noi? Eu? Da. O iubesc pe Susan Foarte înțelept din partea ta. Nu fi rău, doamnă, înțeleg. Nu, sunt. Sunt surprinsă, sunt. Cât de repede te-ai schimbat. Iubirea noastră s-a spulberat ca un fum. n am cunoscut prea puțin. Tu ești tânăr, frumos. Eu în 34 de ani și are 19. Nu, nu sunt supărată pe tine. Nu, de altfel trebuia să mai stau la treaba asta. Da? Nu, de ce nu vrei să-mi spui adevărul? Nu e așa cum gândești, Elis. Te-am iubit, într-adevăr. Dar acum nu mai pot. Oricum nu mai avea niciun rost să continuăm. S-ar fi aflat. George ar fi putut să afle. Eu nu vreau să fiu băgat într-un proces de divorț rușinos. Da. Și ni să fi expediat din oră. Ești prea timid, no, Joe. Îmi cunosc interesele. Nu, no, mai e și altceva la mijloc. De ce te ascunzi? Ți-e teamă să nu mă rănești? N aș vrea să-ți fac nici cel mai mic rău, Elis Am să încerc să-ți explic da, spune Sunt logodit cu Susan Voi lucra la întreprinderea tatălui ei Dar nu ăsta este motivul Pentru care trebuie să ne despărțim Ar fi imposibil să ne mai vedem în acest oraș Nu, nu, nu, nu eu aș vrea să Nu, aș vrea un singur lucru Să nu minți Totul este clar și simplu de înțeles Și-ți doresc noroc în drumul tău spre înalta societate Elis. Dar mai e și altceva Și te rog asta, să mărturisești, Joe Atâta-ți cer Da Am fac că Jack Wells a fost prietenul tău E adevărat, Iris. Că îl urăști pe Jack? Îmi pare rău El nu te urăște da. Cred că amândoi avem nevoie de un gin Poftim, pe gazda da. Nu, ajunge, gata, ajunge, Joe. De ce nu mi-ai spus nimic? Pentru că nu mi s-a părut important. Dacă ai uitat cumva, îți amintesc că la urma urmei stabilisem între noi o convenție în privința asta. Să fim prieteni și atât Bine, Liz. bine, la revedere. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. La revedere. Am auzit că miercuri ai luat masa cu domnul Brown Și ce te privește pe tine, dragul meu coleg? Așadar ne părăsești pentru pășurile grase al întrepinderilor Brown Se pare că da, din... Pune-mi și mie o vorbă bună, vrei? Poți să-ți aranjezi un cont de cheltuieli la fel de bine ca Edward Soms Revizor principal la administrația financiară din Worley? Perfect Perfect. Înainte de ne părăsi si amice, n-ai vrea să te uiți puțin prin conturile astea, te rog? Ba, da. poftim mapa cu conturi și servește cu o bună. Mulțumesc. Sper că... ca în schimbul ăsta, dacă vei mai da pe aici, să mă ofer o cutie cu havana. <laughs> de ce nu? Dar văd că nu-ți spasă de ce s-a întâmplat Elisei Esgelis. Sau n-ai auzit? ce cu Elise? A... A murit. Cum? Ți-era prietenul nu așa? Cum a murit? Da, a intrat cu mașina într-un zid. Abola se toată a băla sencler toată noaptea. Patronul n-a mai vrut să Și-a lăsat totul să conducă? Ei au fi cu o viteză, nu Unde s-a întâmplat exact? Pe de Corbi. Știi, sus, mai e la nord de, de -al -o -o, la Lovrabilo, la dragul praznic. Ce-a fi căutat acolo, noapte? nu Nu poți să-mi închipui. Ce? Ce Templare stupidă, Joe. Conducea cu viteză. Era o femeie plină de viață și o să mă rifiască foarte mult. Te crede, eu te cred? Te-i, da. uh, Uite, nu mai sunt în stare de nimic, nu mă simt bine. Ești asta, m-a tulburat pe seamăsură. Trebuie să plec. Dar unde te da, unde te duci? Mm. Nu știu... Nu știu... Vreau să-i zla... Joe, vino să în fire... Lasă-mă! Lasă-mă, Joe! E nebun. Nu vă simțiți bine? Nu, nu vrea. Sunteți boli, -am Nu. Am nici vorba. mai de mânuschi. Să nu vă facă mai rău. Nu, mă liniștește. Hei, Joe, ce faci aici? Hello, Eva. Eva. Ești fericit acum? Te-ai descotorosit de Elis. Ai scăpat. Lasă-mă, te rog, lasă-mă. N-am vrut să se întâmple grozăvia asta. E o pedeapsă prea mare pentru mine. Lasă-mă în pace. Lasă-ne pace pe amândoi. Joe, cum ai putut să faci un asta? Te iubea atât de mult. Cum ai putut? Eva, te rog, nu-i doate mințile omul ăsta. A plecat. Unde să mă duc? Unde? Ochii lui Alice mă urmăresc. De ce? De ce? Aș muri pentru tine. Nu vorbi de moarte, Elis. Atunci, am să trăiesc pentru tine. Am să te fac cea mai iubită femeie din lume. Elis, ești o femeie frumoasă. Ce? Femeia a fost -a Nu, nu ești bărbat. Ești să dragă mea. Bă, sunt sunt, sunt, mai în vârstă decât tine. Te rog să nu mă iei așa ca pe un băiețel. Am 25 de ani și am trecut prin multe. Sigură de asta, Joe? Deci totul s-a terminat între noi, Joe? O iubesc pe Susan. Foarte înțeleg din partea ta. Nu fi răutăcioasă, Elis. Nu sunt, sunt doar surprinsă. Cât de repede te-ai schimbat. Cât de repede te-ai schimbat ah, Ce groaznic Ce N-am vrut să moară N-am vrut Să intru aici să beau ceva O halbă cu bere. Uf, uh, ce de lume. Te deranjez? Nu, nu mă deranjez. De unde să mă deranjez? Vrei o țigare? Poftim. <laughs> Mersi frumos. O, da, ce tabachiră grozavă ai. E de argint. Nu ești de pe aici, după cum văd? Mulțumesc. Sunt din Daftă. Sunt boiajor. Cu ce te ocup? Eu o lenjerie de damă. <laughs> ești un drac de bărbat. Și mi o mostră gratuită? Dacă ești fată cu minte Vrei să bei ceva cu mine? Da, aș bea o bere Bere? Nu vrei ceva mai tare? Săptămâna asta am făcut vânzare bună Vai, ce drăguț ești Mavis? Hai, nu! pe tine te cheamă? Ce nume nosi mai? Dacă, ce-ai venit pe capul nostru? Mavis Da foarte bine până ai venit tu Te-am rugat să vii, Mavis ce Auzi, las-o-mi da, cu cine dracu ești? Ce te privești? Auzi și-a spus, las bine, Mavis, mai vorbim noi. <gri> nu chiar prietenii, știi? Mi-e silă de ah, Am înțeles, am înțeles. Ești cel mai adorabil băiat pe care l-am cunoscut. Și ce haine frumoase, știi, eu lucrez într-o fabrică de textile, mă pricep la stofe. Dacă-ți place ții, Mavis, am nu numai costumul ăsta. Hai să plecăm de-aici. Da, hai, stai să plătesc. lasă mă pe mine să plătesc. De ce? Cum? Cum vrei, Mavis? Eu să știi că știg bine. Săptămâna trecută am câștigat șase lire. Șase? <laughs> șase lire! Păi, știa-ți bani, Mavis! nu glumă poți să să-ți pui deoparte pentru ziestea, să știi? Trebuie să-mi găsesc bărbatul potrivit. Ai mâini frumoase și mori. Nu, Mavis, nu sunt frumoase. Sunt... sunt urete. Sunt mâini de ucigași. te am amețit. Nu... Nicio m-am simțit atât de bine. Ce băiat curios ești. Cine eu, ți se pare? Tu nu mă place pe mine? În prima clipă în care te-am văzut, ești foarte dulce, mi-e, te plac foarte mult, foarte mult. <fie> <fie> <fie> hai, mi vis. Hai. Hai. <fie> oh, mașinerile ale dracului mașini. Nu se mai opresc odată. Te simți bine? Bine, Mabish, bine, splendid, splendid, mă simt splendid, baby! Eu locuiesc aici aproape. Tu ei la stânga și mergi drept înainte. Ai bani de taxi? Am, am, am, am, am. n-ai grijă, am. Te sărut, la revedere. A fost grozav să știi, n-am să uit. La revedere, Mabish. Oh, luminele astea mă urmesc. Ia-te uite la el. Ia-te uite, e încămpat și plin de băutură, secătura. Mavis e fata mea. Auzi? Cine ești tu? Nu, nu ne plac străinii care se amestecă în treburile noastre. Auzi? și ce? Ia mâna de pe mine. Știi ce? cară de Nu să te cari! Poftim! Învăți mintea amice. Așa ne trebuie! Nu Îndrăzimit! Îndrăzimit! Uite, acum după ce te-am colcat la pământ, poți să plec liniștit. Altădată să-ți veste treaba. Mm -hmm. Taxi! Taxi! Mm -hmm. Airul ăsta îmi face bine. Ei, hey, Joe! Ha? Joe! Joe! Joe! De timpul să te duc. Babă? Babă? ce vrei de la mine? Eu, eu, eu n-am casă. Ba da, bai. Toți am fost îngrijorați. Ce-ai făcut? Ai fost căutat prin tot orașul. Susan. Ce cușură? Ce hal ești, băiete? Susan s-a dus la Londra după rochea de mireasă. Bă, ce? <laughs> Lasă-l în pace, Eva. Lasă-l în pace. Ia ajunge <laughs> pentru azi. <laughs> eu, eu, eu sunt vinovat de dispariția lui Dar nu vorbi prostici. <laughs> Toată lumea știe ce i s-a întâmplat. Totul a fost din propria vine. Am plătit prea scump drumul spre înaltă societate. Nu a nimen nu așa Nimeni nu te învinuiește, Joe Nimeni Tocmai. Tocmai asta e nenorocie Asta e Am sperat ca prin căsătoria mea cu Susan Să-mi întemeiez un cămin fericit Și să duc o viață lipsită de griji Dar nu mi-am dat seama Că sentimentele curate nu pot fi înnăbușite De o stare materială prosperă Sentimentele adevărate Nu se pot cumpăra sau vinde După bunul plac Niciodată a ascultat Drumul spre o alta societate. dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. Distribuția a fost următoarea: Joe Ion Caramitu, Elis Gina Patrici, Susan Mirela Gorea, George Mircea Albulescu, Brown George Constantin. Doamna Brown, Elena Nica. Doamna Thompson, Cela Dima, artistă emerită. Teddy, Mihai Fotino. Hailak, Alfred Metriu. June, Mario Arasterian. Eva, Eugenia Maci. Bob, Mihai Dinvale. Jack, Șerban Cela. Rani, Tudor Daneti. Mavis, Rodica Mandache, John, Valentin Todosiu, Seli, Ruxandra Sireteanu, barmanul, Gheorghe Oprina, ospătarul, Gheorghe Pufulete, șoferul, Candit Stoica. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Cristian Molfeta, regia muzicală, Nicolae Negoe. regia artistică, Dan Puican.